Kapittel 2 Da ba Jona til Jehova sin Gud fra fiskens indre og sa, «Ut av min trengsel ropte jeg til Jehova, og han begynte å svare meg. Fra Sjeholds buk ropte jeg om hjelp. Du hørte min røst. Da du kastet mig i dypene, i det åpne havs hjerte, da omgav en elv mig. Alle dine brottsjøer og dine bølger.» «Over mig veltet i fram. Och jeg sa, «Jeg er blitt drevet bort fra stede foran dine øyne. Hvordan skal jeg igjen få betrakte ditt hellige tempel?» «Vannmasser omgav mig helt til sjelen. Selve vanndypet fortsatte å omslutte mig. Sjøgress var viklet rundt mitt hode. Till fjellenes grunnvoller for jeg ned. Jordens bomber var over mig til uavgrensetid.» Men opp av gravens dyp begynte du å føre mitt liv, Jehova, min Gud. Da min sjel ble kraftløs i mig. var Jehova den jeg kom i hu. Da kom min bønn in til dig, in i ditt hellige tempel. De som håller sig til usannhetsavguder, de forlater sin egen kjærlige godhet. Men jeg, for min del, vil med taksigelses røst offre til dig. Det jeg har avlagt løfte om vil ja in fri. Frelsen tilhører Jehova. Til slutt ga jehova fisken en befaling, så den spydde jona ut på det tørre land.